Велосипед. Велосипед – колісний транспортний засіб, який рухається завдяки мускульній силі людини. Найпоширеніші велосипеди мають два колеса, але бувають ще одноколісні і триколісні, а також велосипеди з більшою кількістю коліс. Велосипед був створений у 1817 році в Англії. Спочатку він називався машиною для бігу. Цей транспортний засіб не мав педалей, і водій повинен був під час руху відштовхуватися ногами від землі. Пізніше велосипеди стали робити з величезним переднім колесом, над яким розташовувалися сидіння. Сьогодні існує безліч типів велосипедів – дорожні, гірські, туристичні, тандеми, трекові, вони ж гоночні, та інші.